Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 7. Idag pratar vi bland annat om monstermyter, dåliga ursäkter och om att få lägga hela soppan i Guds händer. Utifrån texterna för den 23 söndagen efter trefaldighet. Så nu börjar vi. Hej alla, välkomna till Tolkning pågår.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 Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Idag är det jag, Klara Nystrand, som sitter och tolkar tillsammans med Magnus Abrahamsson som är fängelsepräst i Borås och författare till boken Brott och förlåtelse. Och Om det låter som att vi inte riktigt sitter i samma rum så är det för att vi inte gör det. Utan Magnus sitter i Borås och jag i Malmö när vi spelar in det här samtalet. Men tack vare tekniken har vi kunnat samtala med varandra ändå. Och den här gången utgår vårt samtal från Matteus evangeliets 18 kapitel, versen 21-35. Och här kommer den texten. Då kom Petrus fram till honom och sa Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra ordet mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger, utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen födde man in i en som skulgade honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallans herre att han skulle sälja tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde. Så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönade honom. Ge mig tid så ska jag betala tillbaka allt sammans. Då hans herre medvinnande med honom. Det lät som gå och eftersänkte hans skuld. Men en tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom denar. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra känner såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denna till sig kärnen och sa Din usling jag eftersänkte dig hela din skuld när du bad mig om det. Borde du då inte ha varit lika vanhärtig mot din kamrat som gör mot dig? Och i sin vrede lät hans herre böde strängen att ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte uppriktigt av upplevelsen hjärta förlåter sin broder. Mm. Ja, vad säger du? När vi pratade om den här eh, i förväg, du och jag, så sa du att det är en svår text. Ja, vitvis <laughs> ja. i alla fall. Ja, vilka, eh, vilka bitar är det du känner liksom det här är svårt? Ja, men det är ju detta med bödelsdrängar. Och, ja, men man kan ju förstå... Eh, Vreden eller inskan över att någon gör på detta sättet. Eh, men det är väl sista versen, där. Eh, och i sin bredhet lät hans här i att ta hand om honom till sina skulder var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte upprätt uppriktigt hjärta förlåter sin bror. Ja. Det där, så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte upprätt uppriktigt hjärta förlåter sin bror. Det är den biten som är... Ja, den, den, Där hänger det upp sig. Jag har lite grann, gjort det? Ja, jag håller med. Det är där jag fastnar först, liksom. Och särskilt, för jag... jag nu har jag läst den här texten i sitt sammanhang i Matteus. Mm. Och det är ju liksom flera stycken som handlar om förlåtelse och... Ja men vikten av förlåtelse. Och då känns det så konstigt att här slängs det plötsligt ut. Att, att Gud inte förlåter. Att man inte förlåter. Att det på något sätt skulle vara oförlåtligt. Ja. Det, och. och eh, det är ju inte alltid så lätt att, eh, att förlåta. Sen är det ju en. Eh, det här. Eh, beloppet. Vad det nu står 10 000 talenter. Så vid jag begriper så är det ju en ofantlig summa pengar. Ja. Så det, det är ju inte något som, så vid jag förstår, ryms i någon privatekonomi. Nej. <laughs> Nej. Jag läste Och, någonstans 150 000 årslöner. Ja. Var det någon som översatte det till? Något sånt. Alltså mm. om man tar den skattskrivningen som var när Jesus föddes så är ju detta mycket, mycket mer än vad vad hela skattskrivningen i Galileen gav. Oj. Så, så att det, det är en offentlig summa pengar. Ja. Så, så att det. det. Och det blir ju förlåtet, på man Ja. Det, det, det blir förlåtet. Men, men däremot blir man inte förlåten för att man inte förlåter. Och Nej, det är också. Att, sen har vi också, vi. vi eh, har man läst psykologi på ett svenskt universitet så. så... Lär man ju säga att eh, problematisera och jag tror, jag tror att vi, eh, vi börjar lätt i frågetecknen. Ja. Eh, vi har ju också inledningen. Mm. Det oss fram till honom och sa, herre hur många gånger ska min bror kunna göra oret mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 20 gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte 20 gånger utan 70 20. gånger. Mm. Och ja, kanske är det så att den som har skrivit detta hade en text från första mosebok 4 i bakhuvudet. Där det finns en person som heter Lemek och som talar om hemd. Så här står det, Lemeks hustru hör mina ord. Jag dödade en man för ett sår, en yngling för en skråma. Cain blir hämnad 20 gånger om. Lemeck 77. Alltså här. Eh, han dödar för ett sår. Och för, för en skråma. Och han hämnar, hämnas både 70 och sju, 77 gånger. Alltså det är en hämnd som på intet sätt. Står i proportion till. Ja. Det här orätt som. Eh, som görs. Och här är det ju någonstans. En förlåtelse. Som. Följer med hela vägen. Mm. Ska alltså, man säga en förlåtelse Som inte står i proportion då <laughs> Ja, något åt det hållet mm. Så att när när, när när vi har den här sista, sista versen Och Den himmelske fadern som Ska ta i tur med honom som inte förlåter Så Den övergripande bilden Handlar ju om en handlar just om, om förlåtelse och att det är i kontrast till en oreglerad hand. Ja, just ja och jag läste något annat om de här siffrorna. Så, alltså just äm, Fetres fråga där och äm, om hur många gånger ska min bror, ska jag förlåta? Ja. Äh, någon, jag gjorde jämförelsen med, skulle man kunna säga, hur många gånger ska jag älska min nästa? Eh, att det är någonting som vi inte ska sätta siffror på. Liksom. Och att, att det är också en del av, av hela den här berättelsen att, att Jesus försöker att lyfta det här med förlåtelse från liksom, den lagiska delen. Där, här, där man kan liksom, ha juridiska, liksom, den här handlingen ska få den här påföljden och den här saken ska räknas så här och så här. Till det är liksom en mer relationssyn på människan. Liksom, att, att relationen måste vi fortsätta att liksom, försöka läka på olika sätt. Och att vi inte kan sätta siffror på det. Nej, det, det, det handlar ju inte om siffror. Det, det är inte så att 78 gången så. Jag Nej, Nej, mm -hmm. men jag tänkte också på det nu För det finns ju så himla många fallgropar i den här texten, tänker jag ja. Särskilt om man ska predika den För att någonting som slog mig när jag läste den är att, att just nu är inte jag inne i någon försoningsprocess Och då kan man liksom teoretisera och läsa den på en ganska abstrakt eh, plan på något sätt mm. Det blir väldigt teoretiskt Men om man läser texten och precis... Eh, har blivit väldigt illa behandlad av någon Som man försöker förlåta eller, eller omvänt Man har behandlat någon väldigt illa Och längtar inte efter Någonting annat än att bli förlåten Så Så blir den här texten någonting Annat liksom Och det är så eh, det finns så många fallgropar Man kan hamna i som predikant Att man, att man liksom sätter krav På att vi måste förlåta det finns ju saker som man kanske inte ska skynda att förlåta i alla fall. Nej. Som måste redas ut först. Och, och en, en riktig... Ja, en ursäkt måste komma först i alla fall. Eller... Ja, nej jag vet inte. Jag bara tänkte på de här fallgroparna. Att förlåtelse är så komplext. Ja, det... Det, eh, det är det. Och... Eh, jag, jag tror det finns, i det människa som är i en brottning med något som, med en allvarlig kränkning eller något liknande så går det inte att skynda på en förlåtelseprocess för det, det blir bara att man sopar problem under mattan. Ja. Det, det tror jag inte, det ställa orimliga krav på en människa och då blir det ingen förlåtelse. Nej. Men det kanske är när man har varit eh, arg och stångats lite med texten och inte hållit med. Så att man, man så småningom kanske ändå kan komma till en förlåtelse eller en försoning med, med någonting. Och då går det också mer, mer på djupet. Mm. För jag tror att det, det är just de här erfarenheterna av, att, eh, av förlåtelse på det personliga planet. Oavsett om man har kränkt eller blivit kränkt. Och många gånger så har man ju själv både blivit kränkt och varit en som kränkt. När det har blivit något, något personligt, något man har brottats med på ett personligt plan. Det är ju det som gör att man eh, djupnar som, som människa. Ja. Men du har också skrivit en bok om, eh, eh, om förlåtelse. Brott och förlåtelse. Ja, det, det stämmer. Mm. Eh, och jag tänkte en sak som du tar upp där Är också den här balansen mellan förlåtelse Och att ta ansvar för sina handlingar yeah. eh, Och det tänker jag också är, är intressant i den här texten För att i den här texten betonar man ju bara förlåtelsen på något sätt Medan om man går till texten innan den här Så handlar det mer om att om någon har behandlat en illa Så ska man försöka liksom gå till rätta med det också Mm. och där, där lägger man mer liksom vikten med att man måste också ta ansvar för sina handlingar Ja, och det handlar om att man framövers den som har handlat orätt alltså dels förstår vad hon eller han har gjort och sen ja, för helt enkelt undviker att det händer igen mm. så måste man Kunna ta ansvar för det man, det man har gjort. Ja eller du måste förstå. Vad det är du har, har gjort. Eller åtminstone ha viss, viss insikt i det. Och förlåter du något. Så, så behöver du också förstå vad det är du förlåter. Ja. Förstår du inte vad det är du förlåter. Men sen börjar du förstå det om tre, fyra år. Ja. Då, då, då är hela... Ja, processen igång igen. Och då kan ja. det nästan bli som en dubbelbörda. För att det där jag förlät. Det, ja, jag begrepp inte vad jag gjorde. nej ja, just det. Nej, och det, apropå vad, vad det är man förlåter. Så tänker jag också, för du skriver också på ett ställe i din bok. Att det är svårt att säga vad förlåtelsen egentligen är. Liksom. Och, och jag tänker någonstans så här med att. Eh, det som brukar komma upp när man pratar med konfirmander om förlåtelse. Är liksom att, att de uppfatta att förlåtelse om man förlåter någon så är det som att man säger att, den, att, att de handlingarna som människan gjorde var okej. Okay. Och det är ju ja. definitivt inte vad förlåtelse är, tänker jag. Nej, utan förlåt ber jag någon av förlåtelse så säger jag, jag erkänner att jag gjorde fel. Ja. Det är vad det och det är ju det som gör gör att det är så svårt att be om förlåtelse. Ja. För då när jag har jag sett att jag skulle ha slagit någon, mm. sen går jag och ber den personen om förlåtelse. Så ställer jag mig i en underordnad relation, eller position, i förhållande till den jag ber om förlåtelse. Ja. Alltså jag blir utlämnad till den personen. Det, det blir det omvända förhållandet som rådde när jag slog den här personen. Ja, ja det är sant. Och det handlar liksom om att då kunna skilja på handlingen och på människan. Liksom. Att man förlåter människan och man läker relationen. Men man, man ger inte sitt godkännande till handlingen. Nej, precis. Och sen att förlåta behöver ju heller inte innebära att glömma. Nej. Alltså förlåtelse och minnesförlust är två olika saker. <laughs> jag, jag, jag, jag, jag kan ju... Har jag blivit utsatt... Eh, om någon har slagit mig, och sen så förlåter jag den som slog mig, så minns jag ju slaget. Ja. Och det kommer jag fortsätta göra. Ja. D ja. Däremot så har jag förlåtit någon så, så kanske jag kan leva med minnet. Och det, det kanske inte är ett minne som plågar Alltså Ja, det kanske plågar mig också, men att jag är ändå beredd att... Ja. På, på, på något sätt lyfta bort den moraliska skulden från den som har slagit mig. Mm. Handlar inte så mycket om frihet också? Att liksom öppna upp eh, frihet mot framtiden. Att man ger sig själv frihet från att gå och elta detta på något sätt. Och man ger den andra frihet att gå vidare också. Ja, det, det tror jag att det kan göra. Är det någon person jag inte har förlåtit? Så, så, lev, så finns det ju ändå band kvar mellan oss i mm. kränkningen yeah. eh, har jag förlåtit så visst då, då är det någonting som eh, som släpper yeah. så att jag tror för en person som vill gå vidare så kan eh, sig alltså säga någonting gott och det, det, det kan vara att till en stor hjälp men det, det gäller att hantera det på rätt sätt mm. ja och jag tänkte på det du sa Innan det här med att, att be om förlåtelse. Att då, då vänder man på liksom eh, makten i den situationen på något sätt. Eh, ja. och, och det är någonting som jag har retat mig på de senaste åren tror jag. Framförallt kanske när man ser på tv. Att när människor ber om förlåtelse så gör man det... Eh, jag tror du skriver om det här också i boken Man, man gör det och man kommer samtidigt Med massa förklaringar Eller, eller ursäkter till varför man gjorde Som man gjorde Så att det blir inte ett riktigt ansvarstagande Och då blir Nej. det inte heller en riktig ursäkt Nej och det tänker jag i och för Att det är skillnad mellan Förlåtelse och en ursäkt Om jag, om jag ber om förlåtelse ja. Så får jag på mig det moraliska ansvaret För det jag har gjort Ja och jag säger att jag är, jag är ledsen för det, jag ångrar det. Om jag ber om eh, ursäkt så säger jag att jag är ledsen för det som hände men att jag, jag har inget eh, ja. mest, eh, ansvar för det. Nej, nice. alltså, Så Alltså säga att jag, jag, jag kör på en person med bil, jag har hållit mig till hastighetsbegränsningarna, jag har haft... Eh, Rätt däck på och så vidare. Och så ja. får jag ändå en sladd på en isfläck och träffar en person. Ja. Och jag, jag kunde inte ha gjort på ett annat sätt. Då, då går det att ursäkta detta. Ja. Så jag kunde inte moraliskt ha handlat annorlunda. Nej. Men om jag däremot kör alldeles för fort med sommardäck och vintern och dessutom är berusad. Så, så, så är det en helt annan situation Och då, då, då är det inte aktuellt Med någon ursäkt Utan då, då, då får jag ta Det moraliska ansvaret Och då blir ja. det förlåtelse som är aktuellt ja, ja, precis Ja, jag har inte tänkt på den uppdelningen Men det är stor skillnad Och det är väl det, det, är väl det där Det är väl det som är kanske risken Att man, man är i en situation där man Egentligen borde be om förlåtelse ja. Men så kommer man bara med en ursäkt liksom. Och det är nog lättare att be om ursäkt än att be om förlåtelse Ja för då tar man ju inte på sig något ansvar Då behöver man ju inte erkänna att man har gjort fel Nej För det, är det, med det finns massa sådana här Så här tycker jag att det brukar låta eh, Typ jag är ledsen att du känner så ja. Eller jag är ledsen att du blev ledsen men, men man säger inte jag gjorde fel Nej Utan man, man säger bara jag är ledsen att, att din reaktion blev så här man beklagar den andras reaktion egentligen mer än vad man beklagar sin, sitt eget handlande. Och det, då, då tycker inte jag att då kommer man inte till någon förlåtelse. Nej då handlar det inte om, om förlåtelse. Nej. Jag har ett, när vi pratar om detta med att gå vidare och förlåta så har jag ett citat på det. Ja okej. Okay. För det, det var någon här som hade vuxit upp i eh, kristna sammanhang och blivit utsatt för, för övergek och, och omgivningen hade vi då uppmanat henne att, att förlåta. förlåta. Men hon hade ja, det är på norska som kallar det ett pysselprejk och sen eh, talar hon om hur viktigt det var att först få vara arg. Mm. Eh, ja här har vi den. Det som står är allt för många kristna har bett mig att förlåta och glömma. Lägga bakom mig allt till allsammans eh, pissprejk. Jag må huska och hata och föler för i detta helhet att kunna bli i stan till en ren tillgivelse. Då först får jag fred. Eh, Alltför många kristna har bett mig att förlåta och glömma. Lägga bakom mig allsammans tillsammans eh, Jag vet inte om det är det bästa sättet att uttrycka det yeah. Ja, jag förstår inte det ordet. Ja, okay. mm. jag, må, jag måste minnas att prata och känna för att i hela taget kunna förlåta. Då först får jag fred eller frid. Ja. Och detta är då en person som är utsatt för ett sexuellt övrige. Ja. Vad tänker du om det? Eh, nej, det, det är nog just detta att eh, det måste få ta sin... Det måste få ta sin tid. Och jag får ju också en känsla av att människorna runt omkring förstår inte vad hon har blivit utsatt för. Alltså intellektuellt så kanske de begriper det. Men jag tror inte att de känslomässigt riktigt kan identifiera sig med hennes upplevelse. Nej. Och det, det kan också vara så att det här är, kan vara obehagligt att, eller man kan uppleva obehag av att Mötad människa som har blivit utsatt för eh, en allvarlig kränkning. Så att om den här personen då snabbt förlåter. Så, så slipper man obehaget. Om man med förlåtelse också kopplar det till glömska. Ja, alltså, för jag tänker alltid att, att vi, är, vi är lite rädda eller obekväma för att vara med varandras smärta. Ja. Eh, och att en, att en annan människa har ont. Det, det gör ont i oss själva också Så då vill vi att, att den andra personen Ska skynda, skynda förbi den där smärtan ja. Så slipper vi känna den Och dela den liksom. Men att det kan vara helt orimligt Absolut, ja, jag håller helt helt med ja, ja Nej det är verkligen En, en fälla att man, att man vill att någon Ska skynda till förlåtelse Och en, en annan kan ju vara det här när vi pratar om förlåtelse Att man och, det, och särskilt den här texten som uppmanar oss att förlåta Det eh, finns ju så många människor som lever i, i olika former av destruktiva relationer Där det destruktiva pågår Absolut eh, Och då, i den situationen måste ju förlåtelse också betyda någonting annat att, att där kanske förlåtelse inte ska vara detsamma som att leva kvar i den relationen som det ser ut Utan man kanske måste bryta upp, gå därifrån och sen i ett, i ett långt senare skede liksom, förlåta. Så. Ja, så kan det vara i flera sammanhang. Och där tänker jag också att försoning och förlåtelse. Olika saker. är ju olika saker. Där försoning handlar om att den relation man har till sig själv och till, till andra. Medan förlåtelsen mer handlar om de moraliska bitarna. Ja. Men att eh, lever man i en destruktiv relation så ibland kan det vara så att det, det klokaste är att eh, bryta upp och, och gå vidare. Ja, och då tänker jag att det är inte så, det är inte så Jesus menar i alla fall i, i den här texten. Att, att man ska förlåta 70-77 eh, gånger att någon behandlar en illa i en nära relation. Det är inte... Det, det, det står inte att man ska stanna kvar. Det är, inte det. det är inte så man ska tolka texten, tänker jag i alla fall. Nej, alltså i, i ett sammanhang där eh, så säga, den kristna tron utgör de självskrivna, självskrivna referensramarna så skulle ju en sån här text kunna användas för att förtrycka yeah. någon person i relation. Alltså man, man, man kan eh, trycka ner sin partner Ja. Och, och sen säga att du, du, du ska förlåta ja. Och så lever man kvar i samma destruktiva mönster Och det är ju inte alls vad detta handlar om Nej. Nej, det tror inte jag heller Men du har också en annan I din bok så har du en annan bild av Det här att tala om förlåtelse Du, du använder Stadsporten och torget Som två bilder ja. Där torget det är liksom allmänhetens vardagsrum Där man kan liksom, eh, möta varandra Och, så. och, och stadsporten är liksom symbolen för utanförskapet Att, att man, man kör människor till stadsporten ut utanför liksom. Och då får den människan inte vara, vara med i gemenskapen och Det kan vara förknippat med skam på olika sätt Att, att nu, nu kör vi ut dig liksom. yeah. eh, och, och förlåtelse handlar då i den, med de bilderna om att göra det möjligt för människor att komma tillbaka till torget. Så. Ja, precis det. Och det har jag en tredje bild också. Och det är cellen. Som mm. är ett symbol för ensamheten. Mm. Och har man till exempel begått ett brott eller ett övergrepp. Så så man, man häktas och då, då finns man i cellen. Man finns i ensamheten. Och häktas man inte så finns man kanske ändå i något slags billigt talat i en ensamhet. Och frågan är ju så här, har man... Både begått ett brott och blivit utsatt för ett brott. Så, så uppkom frågan. I vilken riktning kommer jag att röra mig? Mm. Och då, då är ju stadsboken, utanförskapet. Och eh, torget är en slags Och min ambition är och min förhoppning är att. Både den som har blivit utsatt för ett brott. Och den som har begått det. Ska kunna komma tillbaka till gemenskapen vid torget. Ja. Eh, för jag tror att det, det är vid stadsporten som, som och utanförskapet som eh, mycket brott och kränkningar eh, föds ja föds och får näring. Ja. Ja, får näring kanske bättre. Ja. Ja, ja precis och, då, och det är lite så här jag tolkar texten också att, att Jesus vill att att torget alltid ska vara en möjlighet på något sätt. Att att det, och det här är liksom i de bästa av världar Jag tror att Jesus är jättemedveten Om att ingen av oss Har liksom kapaciteten att förlåta på det sättet Som Gud gör Vi har inte kapaciteten kanske att förlåta 77 gånger att det, liksom, det handlar mer om att Sätta en riktning för oss Att, att liksom teckna den här målbilden För oss Att, att alla ska liksom, Alla förtjänar en, en ny chans eh, Och att, att Komma tillbaka in i gemenskapen Vi ska aldrig aldrig köra en människa till stadsporten och säga att du får, det finns ingen väg tillbaka. Nej. Och även om man befinner sig vid, utanför stadsporten så tänker jag att Gud finns där i på, på i postberättelsen så Jesus döms Jesus på Pilatus och sen förs han ut genom stadsporten mm. för att bli avrättad utanför. Ja, och tänker man sig då att eh, Gud visar sig som människa i Jesus så är det eh, utanför stadsporten eh, som eh, som Jesus gör. Och eh, inte bara utanför stadsporten utan som den mest eh, så korsfäst, det var ju det grymmaste straff man kunde få, inte bara rent i fysisk bemärkelse utan det var Oerhört skamligt Både socialt och religiöst sätt mm. Och In i detta sammanhanget Går Gud själv Jesus Ja Ja Jag tycker det är så bra Så bra sätt I det här sammanhanget på något sätt För den här texten känns ju lite Känns lite som En, en klubba i huvudet på något sätt Att det är mycket krav och inte så mycket nåd <laughs> Eller så Det är mycket krav på att vi ska förlåta eh, Och just i den här Texten textna, Får vi liksom ingen bild av, av Hur Gud förlåter oss riktigt Mer än kanske där herren i början Som eh, förlåter Tjänaren ja, Utifrån ett lutherskt perspektiv Så är ju texten lite bakåt bakom Först kommer evangeliet och sen kommer lagen Ja Ja det är, ja, det är sant att först så talas om den här stora förlåtelsen. Och sen så kommer det här kravet sen. Ja. ja Men då tycker jag om att koppla det till det här som du skriver då. att, liksom, att Påminnelsen är om att, att Gud har varit där utanför stadsporten. Liksom. Ja. Och övervunnit det. Liksom. Och också, så skriver du också på ett ställe här. Att, att även när människor pekar mot stadsporten. Liksom, att, att pekar bort varandra, mot ett utanförskap liksom, att vi eh, stänger varandra ute eh, så, så kallar Gud oss ständigt till, till gemenskap med sig Ja, och där är det, jag tänker det är skillnad på Guds förlåtelse och människors förlåtelse det kanske är en person som hamnar så att den blir aldrig förlåten av människor och den upplever heller ingen försoning eh, men Ja, så kan det bli relation till andra människor. Men det blir aldrig så i relation till Gud. Utan som människa kan man inte sjunka hur låt som helst. Utan även om allt annat stängs så är man ändå välkommen tillbaka till Guds torg. Ja. Välkommen till Guds torg. Ja. Jag, ser, jag har en, en koppling till här mellan texten och din bok. så <laughs> jag vill ta upp. Eh, För den här, en sak som jag tycker den här texten gör på ett bra sätt är att visa att vi... Alla behöver förlåtelse på något sätt att, att det liksom hänger ihop Vi får förlåtelse och vi ger förlåtelse och, eh, och någonting som du tar upp i boken Är det här att det inte finns några monster att, Men att vårt samhälle gärna vill måla upp Människor som har begått onda handlingar Eller grova brott eller så ja. Och jag, jag kan tänka mig att det här gäller människor Som vi har i vår egen omgivning Som har behandlat oss väldigt illa Att vi gärna gör dem till monster Oh ja. Att, ja, att vi, vi tycker om Det blir liksom att sätta hållare på avstånd Det onda Livet blir ju mer lätthanterligt när, när jag får göra Personer jag inte tycker om Eller är på till monster ja. För då, då har vi Onda och goda Ja och då får jag I, vara i, god <laughs> precis, Absolut och, och är det någon jag inte eh, någon jag har svårt för eller inte gillar, och ändå börja lyfta fram de positiva sidorna hos den här personen. Så, så ja, det, det utmanar ju någonting i mig själv också, eller det, det, det löser upp hela bilden av ond och god. Ja. Och då blir jag själv heller inte den här rakt igenom goda. Nej, Nej. och det tänker jag att den här texten mycket är till för också, att vi ska få syn ja. på det. Liksom. Eh, när vi står där och vill att någon annan ska förlåta, eller någon, vi står där och någon annan har skuld till oss som vi ska förlåta, så ska vi också komma ihåg att vi har redan blivit förlåtna många gånger. Så. Precis. Eh, och där, där kommer ju också evangeliet in där i, i din bok att du skriver just om det här när vi, apropos att skapa monster, att Jesus går in i just den här monstermyten. Eh, Just den här liksom eh, korsfäste den, Det som man bara utsätter De, eh, de värsta brottslingarna för ja. I, I det går, går Jesus in Och därmed så finns det på något sätt Inga monster, för om Gud är där ja, det som Jesus gör Är inte att avmytologisera monstermyten Ja Förklara <laughs> Jag ska försöka Jag, jag förklarar detta Eh, utan att det är teologiskt inte helt enkelt Nej. Eh, men jag hade ju Boltmans avmytologiseringsprojekt i huvudet ja, och sen ja. tänkte jag monstermyt och avmytologisering det språkligt blir det rätt bra ja eh, så, så det var, det var egentligen Boltmans hemmenhetik som låg i bakgrunden som är översatt av detta ja. eh, och det var då jag kom på att man skulle kunna se det som ett avmytologiseringsprojekt av monstermyten Ja, men om man försöker säga det på svenska så här då, att, att han slår sönder bilden av, av monster att... Ja, det, det är ju det, det är precis det han gör, man kan säga avmytten och säga monstermyten Men ja. det är bakgrunden som inte är så enkelt att förklara ja. Alltså hur jag, jag fick idé ja. ja, precis Men han visar för oss att, att monster finns inte Och därmed så, så måste vi jobba med varandra som människor ja. Hela tiden liksom ja. Så vad ska vi mer säga? Nej, vi har varit ganska teologiska är det liksom, eh, Jag vet inte om texten har landat eh, På något annat sätt i dig Som person eller som fängelsepräst eller, eh. Jag tror att man både behöver eh, Tänka eh, texten Och man behöver känna texten eh, Och det är eh, Lätt att Tänka, eh, inte alltid, ofta glömmer man bort att känna texten och mm. på samma sätt är det när man pratar om så det är en sak att tänka i ja. teoretiska banor, en annan sak att känna eh, och jag tror att vi behöver båda, båda delarna, är man van att tänka och kan använda det när man hamnar i situationen man får känna så tror jag man kan ha ha en hjälp. Och är man i ett sammanhang där man tänker mycket och reflekterar så, så är det bra att kunna gå tillbaka till känslan för att se att detta handlar inte bara om teorier utan det berör också människor på djupet. Ja, för, ja precis. För allt det här alla liksom, allt det här som handlar om förlåtelse är ju smärtsamma saker. Ja. Eh. Om, om det inte har gjort ont någonstans så är det inget som behöver förlåtas oftast. Nu handlar det om pengar i i den här texten. Det är inte säkert att det gör ont. Men oftast så är det saker som, som har gjort oss illa på något sätt ja. som vi ska förlåta varandra. Så, så det är nästan alltid smärtsamma processer på något sätt. Ja det är det. Och det gör också att människor kan reagera ganska starkt när, när, när man talar om förlåtelse. Ja. Och jag har gjort i min bok ju talat om filofis i relation till eh, Grova brott Bland annat, eh, mord och våldtäkter Och det, det väcker ju väldiga reaktioner ja. Alltså de, de frågorna som gäller eh, Mord och våldtäkter Ja du möter säkert människor som tycker mycket om det Eller? som eh, fängelsepräst Ja Jag, eh, jag eh, Möter ju en del åsikter samtidigt så, så har jag ju träffat mängder av människor som, som har varit eh, dömda eller misstänkta för den här typen av, av brott och mm. då ställs alltså ju jag inför frågan hur kan jag peka på vägen tillbaka till torget på bästa sätt på det mest ansvarsfulla sättet och också ha, ha de som har blivit Kränkta, utsatt, i mm. Ja, för de ska också kunna vara på torget. De ska också kunna vara på torget. Yes. Om, om man ska säga någonting mer om den här sista biten där som vi började med egentligen. Som ja. vi sa är, är svår. Ehm, så läste jag någonstans. Det var någon som eh, föreslog ett annat sätt att, att tolka det, det här. Att... Eh, för det låter ju som någon slags eh, gudsdom här- över dem som man inte kan förlåta. Eh, men man kan också läsa det som att, att detta är tillstånd- som den personen redan är i. Eh, om man är oförmögen att förlåta- eh, så, så blir man på något sätt bunden till de här sakerna. Man blir en slav under, under det, liksom. att det. Eller hur ska man, jag ska uttrycka det bättre- eh, att inte förlåta är någonting som leder till mindre liv snarare än till mer liv. Ja. Så att det behöver inte vara att Gud inför en slags yttre bestraffning på detta utan att det i sig självt också leder till mindre liv. Att man inte kan förlåta. Ja, men det skulle jag också vilja tänka att det kan ju vara så att man vill förlåta men inte orkar eller klarar av det. Ja. Och, och då kan man ju, man, man kan ju vad ska man säga, lägga hela eller säga, soppan i Guds händer. Ja, <laughs> hela soppan, ja. Och det, det om något tänker jag är evangelium. Ja. Alltså jag, jag, jag klarar inte att förlåta, men Gud tar hand om situationen ändå. Ja. Uh, och, och i det tänker jag mig att man, man, man kan vila Ja precis Och, och kanske också be om, alltså, om Guds hjälp För jag tänker att eh, Ibland så kan jag bli provocerad När, när eh, vi troende Kristna säger att vi, vi kan be för det Och så låter, så låter det som att man ska göra det istället För att komma med en, en praktisk lösning liksom. ja. eh, Men oftast handlar det om att man ska göra Bår och Men, men just det kommer till det här med förlåtelse Så tror jag verkligen att bönen kan vara En, en ganska så, ett Ganska kraftigt verktyg liksom. Att Börjar man be för en situation Eller en person som man vill förlåta så, så tror jag att det kan vara en hjälp På vägen Eller vad tror du? Ja, Det är ju svårt att Be för någon Och till hundra procent tycka illa om den personen Ja och gör man det så kanske så småningom något börjar eller känslorna börjar ändras. Ja, kanske. Det kan, vara, det kan vara värt att försöka i alla fall. Ja, men, men, men äh, jag, jag tror ganska faktiskt ganska enkelt. Man, man får, får lägga elen på gjortshänder och sen ser man vad som händer. Ja. Ja, Ska vi låta det vara sista <laughs> orden? Ja och det kan det vara. Okej. Tack.